محطر مواردن کو دمولانا مبتی توسی بخمت سید در دوره تفسیر قرآن دا اکیس نمبر کے ست چی پا محلہ بلرخی المرغوس کے پچیس آر دو دوازارات کے شئر دید دیده ملائی دو پتیات ساتی اشیاء تی توجه د سنت کے ست ای اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرخمان تلازان از دیمین چوک جانگیراراد سوابی فروپرائیٹر انورشیو توحیدی موبائل نمبر زیرہ عا ذکر کئ اوس ګر آیات روح چواغستې شي در قیامت فور بیان راضی پيوم سکلتی قضا علیها الموت مفسرین کرام ټول ذکر کئ لا يردها الی بدنها لا يردها الی الجسد دا الفاظ اړي مفسرین اوس چې دا نه د اهله سنت والجماعه مسلته وګړه وایي اللیلۃ اللاحین وَيَقَدْ وَرَدَتِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رُوحًا جَرَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي جَسَدِهِ كَانَ حَيًّا وَإِذَا فَارَقَتْهُ حَلَّ الْمَوْتُ أحاديث صحیحہ پدې باندې ګڼ راغلې دي احادیث صحیحہ پدې او اوای اتفاق اهل سنت والجماعت په دې باندې کړه ده چې د هر یو انسان لپاره استغراق ته خالق لكل انسانن روحا يروحي د الله اراده په دې باندې ده چې کله هغه په جسد کې وینو کان حیا او چې کله جسد کې نوی فارقتهن نو حلل الموت بیا مرګ راشي دا اتفاقی مذهب ده د اهل سنت والجماعت ها اس در قیامت پوری بیا اغرا زین اللہ وی فیمسک اللہ تی قضا الموت لا یردوها الى بدنها الى یوم القیامہ مفسرین کرام سے کرکے یہ در قیامت پوری نرازی اہل سنت والجماعت وی اتفاقی مسلک دارے چھ کالا روح پا جسم کی ہو نو جسم حیات او چھ کالا جسم نوو نو بیا جسم کی حیات نشی پاتے کی دا اتفاقی مسلک ہو سلورم عنوان کی پا دی بانده اکبر دا او شو سلورم عنوان نو پینزم عنوان کیگ دا او دا او آیا چه باید قیامت نمخ کے مخ کی روح رازینا قیامت ننمس کې مهکه چې کاله بدن انصوري نه روح اوه تا نو د قیامت پوري چکندي هغه واپس بیا ناراضي او در قیامت او پوري دا بدن انصوري دا چکندي مړوي او په دې حیات ناراضي در قیامت پوري عادتن چکندن دا مړوي الله اکبر حیات حقیقی حصے آج کوم د پخینه وی او چې څوک د حیات حقیقي حصی کایل دی د اهل سنت والجماعت خلاف دی او د اهل سنت والجماعت د اجماع خلاف دی وا دوکې دی قران کریم ذکر کړي اول قران ګورو قران وای وا اذان نفوس زو او هر کله چې نفسونه جوړاکړي شي الله اکبر مفسرین کرام ذکر کوي لکه علامه ابن کثیر ذکر کوي چې کاله د جسمونو سره یو ځای کړئ شي کاله د جسمونو سره یو ځای کړئ پر از د قیامت باندې قیامت تذکرہ دا رنګې سورې مؤمنون کې براشي لقد خلقنا الانسان من صلاله من طين ا رضا کیا اگد تفصیل ده نو بیا وای ثم انکم بعد ذالکا لم یتون د دې نه پسو بیا تاسو وفاتې ثم شوره مومنون اول اول آیاتونه کې ثم انکم یوملقیامت تبعثون جو ان دیکيږي بیا بیا د قیامت پر اسبان دې دا کریم اټل فیصلہ ده چې د قیامت پر اسبان بیا ژوند دونه اران بشی قرآن کریم که دا چه دا قیامت پر از بانده بیا جواندون ده آیات لمبر چین او سطح دا سور حج که سور حج دارنگه دا قیامت پر از بانده جواندون ده رابشی سوره نحل آیات لمبر بیس او اکیس که دارنگ گن آیاتونا دینو یو دوانی دی چه زرطوام پده بانده گن آیاتونا گن بیشمارا دوم رشه چه ده حد نسیوا او انکار چه یو سڑے کئی او حد درمینو بس آغا بیا اسی سنمانی آآ بیا سنمانی دارنگ ربان آمد تانس نتین و احیائی تانس نتین ما است کیفیت تک فرون کې لګونته کې واس کړه او راړلو لمی دته او دارنګې کیفیت تک فرون باندې اجماع د صحابه کرام شلامه ابن کثیر کمن نقل کوي عامله تا ویلو دارنګې سوره یونس کې براشي آیات نمبر 34 کې الله یبدل خلق ثم یعید سوره یونس آیات 4 کې براشي ین یبدئ الخلق ثم يعيد دا رنگی سوره روم 27 کې ورای شي او هو الزی یبدئ الخلق ثم يعيد دار طول پا دے باندے کل دا ټول په دې باندې ذکر کای کله سوره ناقی مرته وفران ذکر کای لکه سوره یاسین کو 11 بار کېفو دیش مار آیاتونه دې په دې باندې چا یو اوراله نو وان قط انتهای کافی بیانږي چې د پراز باندې بیا دوباره ژوند کېدل دي او د آیات ساته باز باد الموت دا اتفاقی تعریف ده او پدې باندې د اهله سنت والجماعت اجماع ده چې د قیامت نن مخ کې ژوند کېدل نشته وی ویل مراد به الباس لکه القول الفصل کې علامه محمد ابن باو الدین محی الدین ا ذکر کړي رحم الله وَيَوَلِ الْمُرَادُ بِالْبَاسِ بَعدَ الْمَوْتِ الْحَيَاةُ بَعدَهُ وَعَوْدُ الرُّوحِ إِلَى الْبَدَنِ بَعدَ مُفَارَقَتِهِ بَعدَ بَعدَ الْمَوْتِ نَمُرَادُ دَه چې وایي دوباره چې کوم دی حیاته او بَعدَ روح بدن تراتلې پس د دا مفارقت داوینه وېلکه څنګه چې الله وېلي ثم يميتکم ثم يحيکم د سوره احد من اهل الملل قال القول بالحشر لانه ما جاء رسول من الله الا اخبر به وما نزل كتاب الا نطق به او كم پیغمبر چراغ غم ده دا خبره کړي دا کم کتاب چراغ غم ده غويلي دي او اهل عقائد او کی ملل ولین طول دغه خبره کړي ده او ای وای طول په دې باندې دي طول په دې باندې او بیا د دا از کرکیسه پاتریانیس کے 45 کے بیاوی چ پدی باند اجما دہ چ قیامت پر ربانی دوبارہ حیات تے دا خبرہ عقیدہ اہل سنت والجما د محمد صالح شیخ محمد صالح کتاب دے ا ذکر کئی باز بعد الموت وہو احیاء اللہ تعالی الموتا تین ينفخ حين ينفخ الصرافيل في الصور انفخۃ دې کول دا الله تعال د مړ له آقی سنت هل سنول جمعصفقی کے ذکر کي داګ اعتقاد د سنت سننا صفسططان او اٹان کې محمد ناببد الرحمن ال عام ذکر کوي چې دا اتفاقی مصل ده او پهې ک د اچ چا اختلااف نشت چې قیمت پر باندې و بیا مړ جوون دی کي دا د آلی سنتول جم اتفاقی مس لکله اکبر او دا اتفاقی مسک شو او اانج کم دے خلق کو پرے کھدو او دزان نور مسلکونا جوڑ کڑو او خلق کے پائے باندے دوکا کڑو او دام یاد ساتئی بول عنوان کے ایک دے دیزا کی چھ در قیامت ا پورے سمرا خلق چھ غیر اللہ چھ غیر وئی اہل قبور تا انبیاء اولیاء تا اغا دای دا دا دا خبرونا بلکل بے خبره دي اغای تا خبر نشته دے دام دا قرآن کریم اٹلا پیسلا دخوا اٹلا پیسلا لگا قرآن کریم سور احقاب کے ذکر کئی آیات لمبر پانچ چھے کے شبکشتو مسیح پارا شروع کی گئی کې کے آیات لمبر پانچ او چھے وَمَن أَظَلَّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَلَّاءَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سوګ د ډېر غټ ګمرا ده چې مان سوا و د الله نه اګه چاته چریوي چې در قیامت افوري غي د خبرې قبول بیان نشي کولې او دای د اګه د بلرینا بالکل به خبر دي وهمان دعي مغافلون او کله چې قیامت پرځ باندې خلک جمع کړی شي وایدا حشر الناس کان لهم عادا وكانوا بعبادتهم تافرين کله چې جمع کړی شي خلکو لوی باد دای د پاره دشمنان او با په عبادت د دای باندې انکار کوونکی بیا وته انکار کوي ال تک دي ځای باندې شاه ولي الله رحیم الله القول المبی البلغ المبین کله کې آغه وای ودا یاد ساتي چه انبیاء او اولیاء دا غی اجسام او ارواح بلکل دا خلکو دا بللن بی خبر دی دا انبیاء او ارواح او دا او ارواح او اجسام بلکل وی بی خبر دی اگه تا اس پتا منشت دی آئی بان دی آغا ذکر کہی او اللاما معصومی حنفی رحمه اللہ رحمتاً واسعتاً اجمارا نقل کرده المشادات المعصومی المشادات المعصومی این قبر خیر البریا کا کاجی تاو ایدل تا سوک نشتا دی که کاجی تاو ایدل تا سوک نشتا دی آئی جمارا نکل کئی پا دی خبرہ باننی ارچا چیوی او هر سوک چیوی هر سوک چیوی آغا نا خبر دا دی خبر آغا نم نن فبرګي علامه معصومې حن فري او هغه بیا چې کوم دی اږيبا خبره ذکر کوله دا هغه کتاب دی المشاهدات الماسوميه هغه ذکر کوي چې ز سالور کاله حج او لاړم هغه ټيم کې ترکو دا چای بالکل به خبره دي د بل نه نه لکه علامه معصومې ري مولا آغا ذکر کوي او دا هغه کتاب دی المشاهدات الماسوميه چه دا سلور کالت حجل تلده و علتا که کم سیزون لی دلی ده کم کفریات چه با که دل چه دارم مشرکین دورو بیا شیخ محمد عبدالوحاب نجدیره مولا داغم الگرس و قربانی اکلا غینا پس دار سیزون اللہ ختم کلا سواح که دم مشرکین و مفتدرین دور راغل والتا آغاز زکر کئی آغا وائی ویلاشک کاننا ندا المیتی دا ذکر دا عبارت د حکم الله الواحد السمد په حکم طالب مینهل میت المدد او د هغه کتاب دے اللہ دا دی الله اکبر د دې ذکر کوي صفحه 314 کې علامه معصومی حنفی رحم الله چه دیوبند سکسان طالبان راغلیو د ترکستان او علماء دیوبند هغه شړل چتا سو کې شرک دی او تاسو شرکیات کوي علماء دیوبند شرک دوره سره خلاف هغه یو شړل و تاسو مشرکان یو پاغه وخت کې ترکستاني یو رساله لیکله هغه کیسه شرکیات ثابت کړو نو د دې دیو استاد او علامه معصومین فیرای مولا دا یې په جواب کې چې کوم بیا هغه رساله ولیکله او دا هغه د وجنه بیا هغه دیوبند نه طالبان هغه اونې شړل هغه بیا پاتې شو ا عقید کې حکم الله الواحد الصمد کده عبارت راه نکل کای هغه وای لا شك ان نداء الميت سواء كان قريبا او بعيدا ولو نبييا وكذا خايا سواء كان قريبا او بعيدا ولو نبييا يستلزم اعتقاد سماع الميت نداء المنادي وخصوصا البعيد النائ وطلب الامداد منه يستلزم اعتقاد انه يعلم الغيب وانه يقدر على التصرف والذف والمنع وخصوصا اذا كرر و اكد النداء و طلب وطلب پاینه پا ولایب قال التاويل محلون وذالک کفرون صریحون وشرکون قبیحون ویا ساتدی کې شک نشته چې مړی ته چا وی بیا برابر خبر دا لری او کنيز دی وی اگر ک پیغمبر ولي نه نو ایدا دیتا خبر ازې چې دا نداد ناداد مونادی دا داواز کون کی دا دا مړی اوری او خاص کر بیا د لری نه لګه د لری نه لګه دې چې راځي درا نقل کوي لګه امامي سبوکی رحم الله مغ نور سن او پدې باندې قائل دی چغوی د هر ځای نه نبی علی صلاتو سلام خبره او ورته کسم چې ابن عبدالحادی رحم الله ذکر کوي په دا کې اثار المؤمنین کې ندی کوي اچو بیا در چاس کرد دینوي بیا وې طالب د امداد دا غینې غفتلو بیا خاص کر چې دا چغته بیا بیا چغوی او پاره باندې تاکي دو نام کې نو دې کوټ بیا تاویل ته ضرورت نشته داوي کوفر سره چې امداد تنام بیا غواړي ولو نبی ان نو بیا ګوره دی وایي فلسطیانۃ من الاموات لکه دا استشفاء او داس زونه او دا دبی خپل ذکر کوي چې په هره طریقې باندې وی فلسطینۃ من الاموات واهل القبور والارواح ایان کان المستان به ولو نبین من شعائر المشرکین من المجوس والبرائم والبوزین والصایبات والمناجم دا وای د المجوسیانو د برائماو د بوزینونو د سایبا او د مناجمونو دا, دا, دا, دا, دا نجومیا کار دی وایتہ دا ناوری دادہ دا اهله سنت والجماعت نظريه نه دا د اهله سنت والجماعت نظريه د مخالفتا چې نه پیغمبر اس حکم نو رسو وای او هاذه هي اقیدت اهله سنت والجما و هاذا هو المجمع عليه من السلف الصالحین او د کښې کوم نه نظريه د اهله سنت والجماعت دا, دا نظريه د اهله سنت والجماعت صالحین ټول په دې باندې وای اجماع کړی دا اجماع در صالحین په دی باندې مشادات معصومه کی معصومیا کې ذکر کای الله اکبر اغا وای وی فال میتو این کانا وکدها وی فال میتو این کانا قدن قط عملو فی ازل حیات الدنیا وهو لا یعلم ما یقع و يجری کې خدای وایا وی اغتا اغتا اس پتام نه چې دنیا ساقوال دیو سا, دی سا عمل دی دنیا کې چې څه کیږي نو د مړی عمل ختم شو دی اسحر سوق چوي اي ان کانا پیغمبر وې کاسو ولو عین د قبره اگر کدا په فا قبر سره نږدېم کیږي غته پاتنه لګي ولي لئن روحه الميته اما ام فی الین ان کان من السعدائک الانبیاء والمؤمنین المفلحین زګه کې او لکه لکه انبیاء کرام شو ورکتل کان الانبیاء ولو عند قبره ویوکی دوسر او بیا ویوال مومنین المفلحین لکا مومنان شکامیابا او في جن يا ابو فيس كيوي واسفل السافين يا با اسفل السافين كيوي إن كان من المشركين والكفر والمولحدين ككافر مشرك ملحد او يقاد تحولوا عن هذه الدار الدنيا ودخلوا في عالم البرزخ دنيا نتلي دي عالم البرزخ ترسي وحال وحكم عالم البرزخ غير حال عالم الدنيا البتاتا ويخيال ساتا څوک مو حال د عالم برزخو دا غیر د عالم د دنیا نه هغه جدا جدا خبر یغی ته اثباتن لګي ولو عند قبره او ان من السادات کل انبیاء نو خبر دا د معلومه شو چې انبیاء او تان پتن لګي اولیاء او تان پتن لګي او بیا وی فقلی جماعتہ الله اكبر ويفقد صرح الله تعالى بان انه صلى الله عليه وسلم لا, لا يعلم ما يقال في عالم الدنيا وينبي عليه السلام بارك النبي عليه السلام بارك لا تسريك له چه عالم دنیا کې سوا کويږي نبي عليه السلام طفته نه لغي او يفمن صلى الله عليه وسلم يعلم يعلم الغيب او يعين من استعان ولاو این د قبره توکړه ها دا په دغه خبره دی ولاو این د قبره قیده بغه پخپل لاګول ده وای چې څوک دا, دا وای نو آغا وای او یغی ثمن استغاث به څوک دا وای چې نبی علی سلام امداد تا عمره رسی او یا سکے او یا ته پته لګي او دا آئند اکبري کې د مختولہ ګودا دغه عبارت کې خبره درسته ورپسې لګراغله نو بیا وای فاقد خلاف کتاب الله وسنته رسول الله صلی الله علیه وسلم و اجماع الصحابه و تابعین لهم بإحسانن په اجماع د صحابه او خلافته د الله د کتاب خلافته د تابعین او خلافته الله اکبر د ټولو خلافته وي دا ټولو نه خلاف کړیږي ال مشادات الماسومیه ا ذکر کای په دې کې 255 او بیا صفه 295 باندې دا ذکر کای دا, دا بارے راځم انبیا او طام پتن لګي او څوک دا وای نو دا د اجماع او د قرانو د خلافته او شوه دا خبره اوس ګورن دا ټولو عنوانات چه من ذکر کردو دا قرآن کریم یوسو نصوص مشت نمونه خاروار ما تانسو تا او خودل یو دا عنوان چه کامل جونده شره باندې مرګ ناراضی ده صرف الله دې دوی مون واندا چې تمام مخلوقات بار د مرګ فیصله ده بالکل اٹل ده هیڅوک مستثنیات نشته ده رنګ دې دوی مون واندا چې امبیاي کرام ته مل ویلو يا امبیاي کرام باندې د موت اطلاق کولو دا اس ګستاخینه دا دا غره ډیرو خلکو کړي دي ښا لګمال د یو سو غالي اوه او دغه وصرا ده رنګ سلورم وان چې هر زیر روح نه کله روح واهسته شي نو مکمل طور سره مرک فی راضی او بیا دا دا غو مناسب شان سره مناسب یو زای کی کی خدایشی او کیفیت دا مرک فرو جرو دې کی ټول خلک برابر دي او دا د مبصرین او د امت اجماي فیصله ده بل دا چې عنوان پنځم دا شو چې بدن انصوری نکلا روح او زی نو در قیامت پورې امر یو په دې باندې تمایو سونو سوس او اجما د امت ذکر کلا درنګ د علی سنت چھے بلکم ذکر کہ چھے اہلِ قبور دا دنیا د حالاتو نا بلکل بخبر دی بے خبر دی اگر کا غم بیاوالی نوی اگر تا اس پتن لگی زکچے اگر دا دنیا نتلی جا دا اجماعی مسئلی دی پدے باندے دے اجچا اختلاف امت کے نو ہاں یاد ساتھئی بازی خلقو دا نوی علیہ السلام دا سلام بارکی چیا را عین الد قبر سلام شته نو ګوردا یاد ساتي لکه ابن عبد الحادي خلک دو کور خو ګورا غوی کایل نه تا دې ابن عبد الحادي خبره پورا کتلین را چې صرف د صلات او د سلام اندل قبر که اوسړې لال مسجد نبویته اولته او کنو اګی د عام مړو د نو سوس د دواجنه کایل دی خپل غزه کر کیداده دی حدیث دواجنه من صلی الله علیه اند قبری بلکې دا حدیثه دا اجماعی ضعیف تا امام ابن تیمیار احمد اللہ ذکر کئی هاز الحدیث موضوعن علا الامش بی اجماعهم دا حدیث اجماعی موضوعی دے سوک چلے دے حدیث نه استدلال کئی دا حدیث نه استدلال دا دا علماء امت دا محدیسین د اجماع خلاف کئی چې څوک دا حدیث راخلی او ذکر کئی دا دا بلے اجماع خلاف ہو بار کیف ہو ا موږ هغه چې وایم سما د ايندل <سؤال> قبرشتدن او هغه وي دغه خصایص د نبی صلی الله علیه و سلام نه دي هر سلام په هر مړ چوک نه وي هغه او ری نو هغه د احناب سره غي چکم نصوص راغلی دي نو په کې اختلاف ته دا ازای کې صرف سلام باندې هغه ازای کې او بلدا خبره چې هغه بیا د ذکر کوي چې کوي چې خلک وایي چې هر خبره اوري یالکه استشفا و غیره دا کوي نو هغه وایي هغه بیا د ذکر کوي و یاد ساتي چې کم خلک وایي چې دا هر خبره اوري وایي دا چې کم دی د ایسایانو په شان ته چا دغتا عیسی علی السلام ته خدای ویلي وایي دا د کم نظریه وایي دا د هغه په شان نظریه ده بیا هغه صرف راغلی یاد قائل او حیات هغه صفا و چې دا حیات دا شنو دي او ارواح ته هغه تمام قائل نه دي په خپل کې موجود دی بار کیفو پس اما عند القبر واندی دا نبی علیہ السلام اللجنت دائم اتفاقی فتاوی دا علماء دا سعودی عرب اگر ای خیستہ باس کل او نصو سے را چا اگر دا ثابت کل دا چھ نبی علیہ السلام ام دا اسم الموتا او ای دا دیر چھ مڑی ناوری اکبر دا ده دا خبر چې دا پیغمبر په سماکه ده ائچه اختلاف نشته ده دا اصل خلق کلي دي او ماړه د اجماع غانی پیش کړي او د قران دا نصوس او د یو سو حواله تاسو یو دا او سواله تقول لمن یختلف فی سبیل الله اموال لغون تک مختصرا یو سو خبره نورې کو هغه دا خبره شیار علما د تفسیر سوئی او دا څنګه حیاته نو بس یو سو حوالے و ذکر کو هرانش اور پسې د شهیدانو د حیات باره کې چه دا روحاني حیاته جسدیهون سری حیات نه ده او دا اجماعي مساله دا د صحابه کرامو لکه علامه شیخ زاده ذکر کوي فبې زاوی باندې وَيَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ الْحَيَاةَ شَوَادَةٌ لَيْسَتْ بِلَيْسَتْ بِهَذَا الْجَسَدِ بِالزَّرُورَةِ لِلانْدَامِ وَالتَّلَاشِي وَالامْحِلَالِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُمْ بِوَجْهٍ آخَرَ رُوحَانِيٍّ وَلِذَا قَالَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ و یو حمار در دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا حیات د شهادای کرامو دا پدې جسد سره نه دی بې ضرورتې د وجې ضرورت په داهه دی خبره نه چې دا جسم خوردی ختميږي او بیا وای پاس معلومه شو چې دا حیات د پیو بلې وج روحانی سره دی ولې ځا قالو د دی وج نه الله وی ولک الا تشورن تاسو نه پوي زګه شعور د خلکو نه مګر په دې حیات سره چې په دی جسد وي اول حیات لیست بهذل جسد دې جسد سره نه بل هی حیات مانویہ بلکی دا حیات روحانی ما نوی دے زکا انسانو کچری نیکوی نکان روح متناعیمن الیوم القیامہ روح متناعیمن الیوم القیامہ او کچری موسیوی گنانگار نکان معذباً الیوم وإلا هذا دا چې حیات د جسدې نه دي وإلا هذا ذهب جماعت الصاحبه والتابعين وأصحاب الحديث ولم يخالف في ذلك إلا جماعات من المعتزله ويدعا اجماع مسلک دې چې د حیات جسدې عنصرې نه دي د صاحب کرامو په جما دا د محدثینو په دې اجماع دا د تابعینو په او دا رنگی خلاب چی کلده نو صرف موتزلو کلده خلاب چا کلده موتزلو خواه او دا یاد ساتهی دا خبره کبیر کې امام رازی رحمه اللہ یعوضای کی کلده دا اغام وی دا دا موتزلو مسلکته چې دا سوکو ایو چه دا سی بلکل من سر قدرت و ارادا و دا ارسوی او آ پا دی پوئی گو دا خبره دا علماء دیوبند رحمه اجماعی کتاب و کشف المغالطات ای ذکر کئ ای ذکر کئ و انهم جوزوا قیام العلم والقدره والاراده والسماع فرقه معتزله صالحیه اغه و دا مسلک ده چې مړی سر ایلم می قدرت می وی را دامي سمام وی وې داد اغه مسلک ده د معتزله او کشف المغالطات 150 کې ذکر کړي دارنګ تلخیص المرقات کې ثانوی رحم الله ذکر کړي چې داد معتزله او مسلک ته داد معتزله او مسلک ته نو شیخ زادای داد معتزله او مسلک ته علماء دیوبند اتفاقی طور سره وایي داد معتزله او مسلک ته ثانوی رحم الله ای داد معتزله او مسلک ته دارنګ دایج کو چه بس دک کسی جسد کی حیات ته حیات جسدی انسوریا وفعل اختیاری و سروائی رازی نو علماء دیوبن کشپ المغالطات ایک سو اکتی ذکر کئی چه دا حیات چه دا سوائی نوائی دا چه کم سنت والجماعت دا مسلک نہ خلاف تھے وای علماء اہل عقائد و اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے اور یہ اہل کلام کا اجماعی مسئلہ ہے کہ بیشک خداوند تعالی نہیں پیدا کرتا میت میں قدرت اور فعل اختیاری کی طاقت افعال اختیاری و ناراضی کشف المغالطات کے ذکر کہیں دارنگے دال سنت والجماعت اتیواسی مسئلہ کرے قبر کے کم حیات نو اس طرح افعال اختیاری ناراضی نراسی لا کدا قول ذکر کئ علامه محمد ابن باو الدین القول الفصل کئ وی وقد اتفقوا علی ان تلک الحیات لیسد بحیات کاملت تکون مع القدره والاراده والافعال الاختیاریا اداز حیات بیان دے دا, دا ال سنت والجماعت اتفاقی مسلک او د دینه چ سوک دا, دا کم دنو بسو فکی چې څو دا وټه شهید مړنانو بس قیامت جوړ کی وو ګورا شهید ته مړ وې ځا د علماء دیوبن اتفاقی کتاب کشف المغالطات صفحه 208 کې ذکر کړي وایي شهیدو کې حیات کې متعلق دا خبره کړه ده لکه صاحب تسکین عمرانه کل کړه ده دا غي جواب علماء دیوبن کړه ده هغه وایو اب بریلی را کل کړي دي علماء دیوبن خلافو چې ګورم چې شص اب لیکلي دي دا وایي چمڑی جواندی ندی ہا ادمڑو حیات نہ منی نو شادہو حیات خو ثابت کو ثابت کفر نشن وے الحاد کو خامہ ہادکن خا الحاد ہو دی وے دا وګور کو کفر نش دیم راشی دل دا کہ پنجاب سخلہ کرا والی اوی پے ممبر باندے گڈی دل شروع کی آ شاعر وے کنا وے ایزار ایتہ محدثن اللہ اکبر ہا شعر میں ذہن نو وتا جبہ و, و خستہ شعر دے آغا آ گوئی دادا دا و ای کلا چه تا ده اووی نی او ده خبری کئی نو ای داسه بایی قیردن یو, یو قحقی ہو او عجوزون تلتیمون و ای داسه با ده دا تحکاری چه یا بودهی ده قپل مخلصه پیل را خلاصی او یا چه کم ده نشادوگی ده خاندی ده ده پنجاب اغاش راستی و راپا ده غبان دروز ده دروز ده غرب غروبی جوڑ کردی ناغیو شروش و چی دادی جماع خلاف کئی او منگا چې کم دے کډیر نزنو بیدتیان کو بوتا اوہ کن دادیو آغای تخابر وائراشا آغا فاتوہ دا بریلیانو دا غیت جواب که علماء دیو بندی کی ہا عبارت را نکل کئی بیا وئی شہیدوں کے حیات کے متعلق زید اور نیز ہر مسلمان کا وحی اعتقاد ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرع میں فرمایا ہے داوئی علیه الصلاۃ والسلام شکمدا وی خلق تویلدا دارنګے حیات العلماء دا او غ کتاب چې د دې اجماعي کتاب تنظیم اهل سنہ او جمعیت علماء اسلام او خیر المدارس مهتمم سی وو دا غی په اتفاقی طور سره لیکل شوې کتاب او اس غریبانه لګدا شه غیب کړه غنته کې ده کنا زکه چې ریک اوسو خبر ابالشان شویدا نو هغه ګورا زای په زای زکر کښ خپل کتاب کې حیات الاموات سمفا شورسی او چینسکی هغه وين متعدد احادیث صحیحہ میں حضرات شہدا میں حضرات شہداء صلی اللہ علیہ وسلم اس جسمانی دنیا ہے کہ حضرات شہداء اس جسمانی دنیا حیات کے استدعا کرتے ہیں کہ روح جسد انصری میں واپس کی جائے مگر یہ منظور نہیں کی جاتی دعوی منظوری گنا آو بیع ذکر کئی دے پا آغی کے ذائبا ذائبان دے چھدا حیاتو جسمانی چھکم دے ندا حیاتو جسمانی نہ او دا حیات حیات روحانی دے دا حیات و جسمانی نده دا حیات حیات روحانی ده زائی پا زائی بانده سے کرکی آگه که ادا کتاب ده حیات الاموات پوری دا سے صفا انداز که بلکل چاگه که اڑو سخفانشت ده اللہ اکبر لکہ دے سب پچھت سی کی ذکر کئی عنوان غٹ ورکڑ دے وی ایک حقیقت حیات روحانی ہے جسمانی نہیں دا یوزہ کی وی لی دی دا حیات شہدہ بارکی آو بیا چے کم دے نبیا وی ترینسی کیم وی لی دی وی لہذا ان کی حیات جنت میں روحانی حیات ہے خواہ پاسا 83 گیم سے کر گئی وے شہید دنیاوی زندگی کی تمنا کرے گا مگر پوری نہ ہوگی تا پورا کی گنا اگدی بارتونه بیا راوڈی دی او ګورا پسا 83 کې داموي وے انت رد دروازه نه پیچ ساده نه حتی نوقدر فی سبیل کمرتن وره د دې چرانه کڑکندې تیری راه میں قتل کی جائے یہ الفاظ صراحت سے اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ شہید جو جنت میں ہے و اس کی روحانی زندگی ہے جسمانی زندگی نہیں او دے قتل وایا او دے قتل خدا چاچا رانا کل کળે نو نور ته ضرورت نشته دے او چره دایغه خپلی وینو هغه و بهتري دا حدیث حد تواتر تر رسیدله دے دی وایو وای حضرت عائشہ دا احادیث دا حیات حیات روحانی دے وای حضرت عائشہ حضرت جابر حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت کعب حضرت عبداللہ ابن عامر حضرت ابو دردا حضرت بزیل حضرت عبی ابن کعب حضرت ابو قیس اور حضرت انس حضرت ابو سعید خدری وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی اس مضمون کی روایات ہیں او بیا ٹھیک طرح صحابہونان نقل شو نو بیا سوی وای اجلا و مشاہیر مفسرین اور معروف و معتبر شرحہ شرح حدیث کے سات اکابر اولیاء اور ائمی دین رحمہم اللہ سے یہی تفسیر وشرحہ منقول ومروی ہے اجلی مفسرین داوی معطور شرح حدیث داوی آیمه دین داوی نو دا شرح دا حدیث نستاسو پا قول مخالف دا مفسرین اجلی و مشاهیر نستاسو پا قول مخالف اکابر اولیان تاسو مخالف او آیمه دین تاسو مخالف نو دا حدیث تواتور تاوی تو رسید لده او خبال ده, ده دا ذکر کئی چه دا تواتور تا تو رسید نو بس خبره ختم شوا زکا زکا ژل دینه هغه وسو د نبيه علي صلوات والسلام بارک مصطفی وہی وہی چې عوام د حيات دنیاوی تمنا وکي خو هغه تان وینه نه ملایويږي خو وایې ادر شهید نه هي سب 85 ذکر کړي نہیں نبی اللہ ہے پھر امام الانبیاء ہے پھر ایک دفعہ شہید نہیں ہوتے دو دفعہ دو دفعہ نہیں تین دفعہ شہید ہو کر پھر بھی زندگی کے تمنا کرتے ہیں مگر وہ زندگی نہیں ملتی کیونکہ فیصلہ ربی و ارادہ الہی اس کے خلاف ہو چکا ہے سبحان اللہ او بیاور پسید دا غلطہ کی صفحہ دہا صفحہ کی وئی چې نبی علیہ السلام تچکم حیات آسل دے نو آہ حیاتو بل دے او حیات جسمانی تمنا کئی نو اغوط و اینا حاصلی گی اکبر اللہ خفل و ایگور خواہ و ای پہلی حیات جو آزرات شہدہ کو آصل ہے وہ روحانی اور جنتی ہے اور دوسری حیات جس کے آزرات شہدہ اور خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنا ہے خفل مخیوی گنا مگر وہ زندگی نہیں ملتی تمنا ہے وہ دنیاوی جسمانی حیات ہے وفات سے پہلی والی زندگی انا ملابې نور بیا رستوبه کې تعارضات د خپلان تعارضات په کراغلې دي لکه دا حقیقت بزرګو کې لاټي به आवाज هوتی دی دا هغره لاړه ختم شو دي ځایبان دې چې کم نه نور مفسرین کرام هم ډېر شیخ خبرې چې کم نه کړې دي دی ښا ډېر شیخ خبره لکه لوبا بتاوېلو اغه ذکر کوي په دې ځایبان چې دا حیات روحانی ده او بیا اغه ذکر وَيَفْهَمُونَ أَحْيَاءً مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْ أَجْسَادِهِمْ پدې جهاد سره ملي چې د جسم نه روح وتلی دارنګ شهزادا عبارت تاسو ته موهې دارنګ د دا دغه دا عبارت د امام بيزاويره مولا هغه عبارت ته هو تنبيه على ان حياتهم ليست بالجسد دا تنبيه چې او دا الله اکبر چه مفسرين کرامو کې ابو سعود تا نو اغام هم ذکر کوي چې ولا تقول لمن يقتل ا هم اموات بل احياء ا بل هم احياء ولكن لا تشعرون بحياتهم وفيه رمز الى انها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهره من الحياه الجسمانيه وانما هي امر روحاني لا يدرك بالعقل بل بالوحي دا حيات روحاني ده واخ دا نه امام علوسي ګو کو ذکر کوي وایه چکم خلک پدې حیات باندې قول کوي چې دا جسم ژوند دې دې نو وای دا, دا مؤمنان په شک او شبهات او کوي لکه دا جسم ژوند دې جسم هغه وای بل لیسفی سوا عقافه المؤمنین بالشکوک والاوهم مؤمنان د سریه شک او الازبسا هغه وای دا حیات حیات روحانی ده او هغه وای د ته ای ضرورت نشته دا جسم ژوند دې ډېر خبره بیا پدې باندې امام روح المانې کړه ده الله اکبر دارنګ نو مفسرین لکه زادالمسیر کی ابن جزیری مولا اغه ذکر کئ چې دا په دې جسد او د حيات حيات چې کندې نو ایدا حياته روحانیده علماء دیوبند رحمهم الله لکه حضرت تنوی رحمهم الله اغه ذکر کئ چې دا حيات روح حيات حاصل کئ او هغه تر دیپور بیا من ی ذکر زيکر کوئی چې دشاید جسم خاارے کې دی شي د شید جسم حار کے دیم شيدارنگ تبصیر کشپ رارحمن کےې الله اح صعید دیلوويیم او الله دغه خبره زیکر کئی دانگ کے تبصیر بیایان القرآ کے اشرطوی سے داکر کوئ من یا کې بیا اوی جسم خاار ک دی شي مری پولقرآ کے مختلفبی سے دا ذکر دانگ اللله بدول حق حقانی دی لوي ریم او اللله تفصیر حققانی کېغ ضکر وی جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ قول ہے کہ ان کو حیات روحانی نصیب ہوتی ہے او دے کتلو بیا اگت تفصیل کردے جمہور اہل سنت والجماعت دو تفصیل قانی کے دار دیر بلزائی بلزائیم دیر خیستہ بہترین بہترین بہترین بیاس انہیں بیا کردی دارنگ تفصیل موائب الرحمن کی اگوائی اگت باس راولا دے دا دیس را نکل کردنو بیا وائیو وائی معلوم ہوا کہ زندگی فقط روح کو ہے جسم کو نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس وقت ان کے روحیں مثل ستاروں کے زندہ اندر سے نور پشان پڑھا کی گئی دارنگی بیا ورپسیل غلامہ دیوبان کراشا نو علاما شیع المشایع حسین علی نوور اللہ مرقدہو اغام بلعت الحیران کی دغا ذکر کی خوا دارنگی آج کمدے وربسی بیا لک چراشه نو قاسم انانو تویر رحمت الله علی هغه دوبندیانو کې وګوره نو غام ذکر کوي دکا چې شهید تا بدن عنصرې د شهید څکم دی غام وړ دی جمال قاسم کیم ذکر کوي کی دارنګې اب حیات کیم ذکر کوي کی دارنګې وربسی راشه نو انور شاه کشمیری رحم الله هغه کیف تفرون باندې ذکر کوي چې اس کې سم درو درود بدن سره کې وایدا نشټره او علامہ ادریس کاندہلوی رہ مولاد شہید بارک علم الکلام صفحہ دو سو اسی کی ذکر کہی اغوائیو وائی انسان اور بدن میں فرق ہے کیونکہ بدن میں فربہی اور لاغری کی وجہ سے کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے مگر انسانیت میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی قرآن کریم میں شہدہ کو زندہ کہاں گیا ہے حلانکہ بدن ان کا مردہ ہے بدن ان کا مردہ ہے دامو اکتلو داد علماء راست تاسو خپل چې کم دے تاسو ایمنده باندې انو دا علماء دې اتفاقی او احاديث په دې باب کې نو ګن احاديث دې نبی علی صلاتو سلامنا نو احاديث ګوره مختصر قران تاسو کته قران سوي احاديث سوي اجماع د امت سوي اجماع صحابه کرام سوي دینه پسوم یو سړی وای چې دا شو هغه سي مزه حضور نوما دمر نوما ابن عبدالحادی امام سبوکی ته یو جواب ورکڑا دی چه کل امام سبوکی پا ابن تیمیابان دی قول دا تکپیر کرده دی نو آغا دیر خیستا جواب ورکڑا دی و دا ابن الحادی دیر بہترین کتاب لی کرده دی د دیو دی نشان ورشان کشمیری دا ہے مولا عارف شزی کی ذکر کئی وای امام سبوکی کتاب لی کرده خواغی کوی کو طول چکم دنو ضعیف آدیس را جمع کردی یہ شیفہ کی سائی نشت شیفہ اس سے قام که <تصفح> طول وائز ضعیف تھی ابن الحادی کتاب لیکلے قد اجاد فی تصنیفی ہی عرف شزی کے ذکر کئی دیر بہترین کتاب لیکلے دی نو آگا یا قول سے کر کئی صرف آگا سے کر کون آگا وائی چھدی دی جمامون کردی صبح کی وائی نو آگا ابن الحادی دیر خجواب کردی آگا اگی که وائی کی وائی که چارے د تکفیر قولی نوای چې هغه خلک چې د قران منکر دي، د اجماع منکر دي، نو دا زیات لایک دی چې دی تا کافر وویل شي، کافر خو بیا وایي حقیقت کې تاسو دی دې ډیر ذات لایق دي، تاسو تا کافر وویل شي، با مسلمانان بیا ور په دی د او بیا د انبیاونه دا غختل چې شهدا او انبیا هغه بیایم امدادونه هم کول شی را شي را را رسیدې شي نو دا هو ډېر لوی چکم د نو دا ظلم نه دا ډېر لوی ظلم نه او د تا په ټولو اتفاقي کفر ویل دي چې استشفاع او داس سوزونه په دې باندې د امت اجمله چې سو سو دا مړونا داس امداد غواړي چې دیر را رسیدې شي هغه یو دا اتفاقي کفر ده بار كيف د پیغمبر د حيات باره کې یوسو حواله وامه الله حیات د نبی علیه الصلاۃ والسلام پدېجه صد سره حیاته جسدی عنصرې حقيقي نه ده او د ميت له اطلاق به بالکل درسته فتاوی اللجنه الدائمه ا ذکر کئ و يدل القران علی ان الرسول صلی الله علیه و سلم میت و من ذلک قوله تعالی انك میت و ان المیت و قوله تعالی کل نفس ذائقه الموت داخل فی ھذا العموم و ایدی پدې ک چې پیغمبر وفات شوه دی او علم اله دایتون رال وې و قد اجما الصحابه و اهل العلم بعدهم صحاباو او اهله علم د نبی عليه صلوات و سلام په مرگ د صحابه او نه پسته یاره وي صحابه وت مړ هو خود پیغمبر د مرگ نه پس ویټه کومنه صحابه په پیغمبر د مړی اصلاح کوي وي پیغمبر کو تا عمر نه صحابه چې جما پیغمبر لا پروتو حضرت عمر دایا ته نه کمایته نو داننګي اهل العلم بعدهم على موتی فدے باندے اجماع کړی دا وای او اجمت علیہ الامه دومتم پدے اجما ده چه پیغمبر تاسو کوم الله ویلو چې توب ملیږي اوس هغه وینا ورختیا شو دا پیغمبر د هغه آیات منځ دا ګرځیدل له وفات شولې وای پدے باندي د علماء امت اجماع اجماع جلد سانی کې د بریلیانو په نظریات باندې رد کړي نو اغیی که یور عقیده دارا نکل کرده چه ارد یو دان زریام ده چې الائتقادو بی انر رسول صلی اللہ علیہ السلام حیون چه اعتقاد دا غی داره چه بی انر رسول علیہ السلام حیون جو انده ده نو جواب کیا غدر ټولو جو اغانور نظریات والسلام دی من هذه صفات الله تجاوز صلات وخلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحالي دا چاجه دا نظریات یا غپس منس نه کیږي وای کچاره یو سړی ته پاتای چر دا نظریات دي نو نه کیږي ور پسه زکه الیان نما ما صفاتن كفريه و بدعيه تناخز التوحيد <تصفح> دا يكم فايل او رسول خ بیا ګورا اللجنه دایما صفاتين کي ذکر کوي جل نمبر تین کے جل نمبر تین کے او دو سوٹائیس کے ذکر کئی وَاِدَا وَلَمْ تَعُدْ إِلَيْهِ رُوحُهُ لِيَسِيرَ حَيًّا كَمَا كَانَ فِي دُنِيَا وَلَمْ تَتَّسِلْ بِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ تِسَالًا يَجْعَلُو حَيًّا كَحَيَاتِ حَيًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نوی داس ژوندېره چې دنیا کې چې کوم سره څنګه ژوندو نه داس ژوندېره چې قیامت کې و څنګه بیا راځي بلکې حیاتو برزخیهت وسط بین حیات فی دنیا و حیات فی الاخره دا درمیانه حیات ته دغه کې بیا څوک نه پوي وای فهو اجماع منهم علی پدې باندې دوه مت اجماع چې صحابه پیغمبر چې کم دنو هغه وفات شوه دی او اوس د حيات نشته دی نه د قیامت پر شانته حيات شته دی ها او حال د برزه او حال د دنیا دا دوه جدا جدا لريخه دا یو کولو او چې حيات دنیاوی او برزخی دې کې فرق نشته دا ځوایل چې اسمان او زمکه کې فرق نشته ریخه دا لیونی دینوغه بیا منټل منټل انوس په اسپیټال غواړي دارنګ کڅوګدا و چې نه جیدا همنګا مو چې برزخی خوله ک حرکت کول شي مونز او دا دا دا کنه وای وغو کې د وی ال اصلو درې جواب کوي چې را پیغمبر د قبر نه لاس راوخ کله نه دا غي جواب کوي وی ال اصلو فلم ایت نبیئا او غیره انه لا يتحرك في قبره بمديد او غيره پیغمبر ویو که غیر بیا په قبر کې نه پوګد دوالي طرف باندې حرکت کول شي نه په بل طرف فما قيل امن ان النبي صلى الله من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه يده لبعض لبعض من سلم عليه غير صحيح چاچ دایله چې پیغمبر بعض خلکو ته سلامي پوګا غته لاس راو خلویدا غیر صحیح دی بل هو وهم و خيال لا اساس دا وهم او خيال اس بنيا د دینشته دارنگه الاصول الثلاثه الاصول الثلاثه د عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم حنبلي المسلک کتاب ده خوستانه داغې باندې حاشیه دا غدا د محمد عبد الوهاب نجدي راه مولا کتاب د اصول الثلاثه پخې باندې حضرت حاشیه کړی دا حنبلي المسلک عالم دی دی وايي پیغمبر چې ژوند دی ده نه حیات جسمانی ده دا نعوذ بالله حیات روحاني ده برزخی او بیا قول ذکر کوي و امل حیات و امل حیات الجسمانیه فلا ریب عنهما هرچه د حیات الجسمانیو سو نویدې کې شک نشته چې هغه مل شوې ده او غسل او کفن او سلی علیه او هغه غسل او کفن ور کل شوې ده او جنازه په کل او دفن فی ظریفه بالمدینه الله و سلام علیه او مدینه کې خپل قبر مبارک کې دفن کل شوې ده ولم یقل انه لم یموت او دا اچھام ندیویلی چاہنا د وفات شوي یعنی اوس وطا حیات جسمانی حاصل دے او دا اچھام ندیویلی ایلا المبتدعات الخار رجتو عن منحج الكتاب والسنت دا صرف مبتدعینوش د قرآن دا او د عدیس نبیل کل داغیر طریقین خارج خلق د بیدتیانو دا قول کل دے مخافتا ینتقص علیهم اصلهم الباطل فی توجههم الیهم و سوالیه ما لا یقترو علیه او دا چکم دا د دې د یاري نشته نه دایغه دا اصل باطل شې دی او ته توجه کوي یو دغه سوال کوي چې موږ له دواګانو کا دا دا دا چې هغه وې سنه چې ختم شوی دا صرف د دې د وجنو چې پیغمبر نه دی مړو و الا ورنا فموتوه صلی الله علیه و سلم معلومم بسمع والمشاهده مشهور یعلمه العام والخاص اموده پیغمبر پس سمع و پا مشاهده سر او مشاهده سره مشهور دی معلوم دی او عام او خاص سکم ده, ده پیجني لا يم تری فی الا مكابل. دېکه شر چې کین نو صرف سينه زوري والے کۍ نور شې کندن وې دا اسې دغه دی دا نه ګڼ اقوال نوروم دي په دې بارا کې خدای اجماع یو سو اقوال مناکل کولو او سما بارا کې هم د تېو سو خبر د او وغيره دا وکړي بار کیف دا د دې حقیقت او دام صرف په دې باندې دا باس, نور زوست بان دا باس, دا باس پاکار دا او نور زو استې باندې اوږدباشونه پکار نو زکه چې تر سوم د سنانه و دې صرف دوره مې وکړه شباز خلک ديزا کی ظلم او زیاته کوي او فتوی چې خپل د قران نه خلاف د حدیث نه خلاف د اجماع نه خلاف او غیراشی فتویو لګي نو فتواو کو لګو زمنګ هکته تا سره سې چې تاسو پدیواني فتویو لګوي نه سره قران شته نه سره اجماع شته الله د پوه او امت کم خوروان دي او دای کم پا شرکيات بیا شروع شي دي بيداد شروع دي او پدې کې دې طرف ته دعوتونه ورکول دا دیر لوی زلم دے اللہ دے مسلمانان دا دا سے نظریاتو نا محفوظ کی اولائک علیہم صلوات من رب و و اولائی قوم المحتدون انس وفا والمروہ من شائر اللہ فمن حجل بیتا ویتا مرا گو رئی دا نهم اعتراض ہو پریسالت دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نهم اعتراض اغیدہ کو چوی گو را صفا ومروہ دا حکم ده تاسو دلته منډه واهې الان کې دغه شرک ییږي نو تاسو خپل شرک وې بیا مونږه د شرک نه مننه دا اعتراض کو نووي علي صلوات و سلام د دور نامه کې صفاء او مروه کې پسې منظر علماي کنان دوه قسمه ذکر کوي زه یو عام مختصرو بی اوې بیبي ها جری دل توو په رې دا داغي بیا بیت الله کې یو دوته نو ایسا او نایلا الکو جنې دې زناو او ارینه الله غټ جوړ بیا خلکو د عبادت لپاره ابي زمزم سره کې خون او وی درول چې دینن هله کې عبادت اخلي بیا صفا مرواته یولل د واجب رشنا د غړ بیا خلکو به عبادت اغستا ورستو داسه وشو چې شیطان وسوسه خلکو تواجوله او دا صحیح عاشقانو صرف دا معمولې غلطی ته شي او دا الله دنیا کې سزا ورکول نو بس هغه شرک سره شرک شروع وشو وسوسه ویلې غواړي نو دا با کېدل نو سابو ژوند مڼډول نو پغې باندې اعتراض وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وای چې ما پکې ګما دې دداه اعتراض کئ خود دا څوکا چې د غلطه شرکياتو نه د زای پاکا زای د شرکياتو نه پاکا نورو ر دغه زای یادگار اصل کې یادگار د بیبي هاجرې دی او دا د شایرل او د نو خود دین د الله نه دی شرکیات ته ختم کایه او پسابه ودای اعتراض دا به جاده ان سفا والمرواۃ ان سفا به څنګه سفاو مروا ډیرې من شاعر الله د خود دین د نن làn دی فست جا جهو کد بیت الله ای عمره او خلاصس ګنا نشته په ا باندې چمن دی وای په دې دواړو کې من دی وای په دې دواړو کې دیسای ته سوک سوک ته مستحب سوک وا فرض ویلکه امام صاحب دی تواجيب وای امام مالک دی تمصاب وای امام شافی رحم الله وتفرض وای الله خپل خپل مقامات کی بیا با سننه و من تطوا چي په خوشالي سره وکړل نه یو نه کارو پس بهشک الله تعالی قدردان دی او پوازاتو ان الذين يكتمون زجر الکتابه مساله توحید او د سنت بالکل سرګند شو اسينا چه داسي وی چه تدا مساله غره ان الذين بيشكا کسانی ختمونه ما انزلنا چ پټوي اغا چې ما را لې ګلې د وځه هدلایلو نه ول هدا او د قر او ول هدا او د هدايتنا فز دا چې بیان کړي ما د ما اغې لار خلکو ته کتاب کې فز دا کس نن لاندوي پدې باندې الله تعالی لاندوي پدې باندې لعنت کې مال لعنت وين کې مخلوقات اغه په لعنت وایي چې چې حق پټکو وایې د ديهودو بارا کې راغله دی د يهودو بارا کې بهشکه چې راغله ده خو چې توراته استاد محترم بچا سره به یې بهترین خبره کوي هغه وایي ټیک در يهودو بارا کې راغله ده توراته پټکلو خو د تورات مرتبه لوي ده او د قران مرتبه لوي ده چې تورات پټای نو هغه اتفاقی ملعون ګرځي نه چې قران پټک نو هغه به اتفاقی ملعون نه چې قران پټک دا نه وَلَا تَقُولُو بَس سَتَبْ سِرَّا غَلَيَا پَدَيْكَ یا نور قرآن سوئی خو بس دائرہ غستے رو داو تا پتا نشتا چھ صحابہ و اجمال صدای پٹکو نو دیبا ملغون نی دیبا ازا آل سننا تیم تا اتفاقی ملغون نی کھو اولائی کَ يَلْحَنُهُمُ اللَّهِ وَيَلْحَنُهُمُ اللَّهِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَعْبُو مګر آن که سانچ دوبه ويستانه اسلایو کلاوبې نو بیانو که فاولایکا پس دا بزرگان او توب عليهم رحمت او ما زپدای باندې او نتواب الرحیم او زای متوبه کولو کې مې ربانو دلته د دا د علماو توبه ده ځکه دړي یاو بدات چې توبه با بل دا چې اصلاح د خپل امال بکې بل دا چې کم خلک په بیان با غلط باندې گمراه کړو دا ری بیان مکه چې دا ما مخه ما غلط ویلو فاتوب اتوب علیهما او دا مخلق توبه بس توبه وباسي او مغفرت دل زنده او اوغړی آل عمران کې براشي یو کم نوی کې آل عمران کې بیا راشي او دا منافق توبه علی سره یو شرط سیوام نه چا با اخلاصم کوي آ عمل بده منافقتنا بالکل خالص کئ او سلور شرایط تی هغه راش ان شاء الله بیا 146 د سورہ نساء کې ان الذین اوز گونا زجر دے کاتی مینو تا این اللہ زینہ بیشاں کوفر روک یعنی حاک پٹکو وما تو دے املشو پدا سحال کی چی دے پٹا انکی حاک پٹکڑو اولائکا دا پلی تانا پدے باندے لانت دا پرشتو او دا آغا خلکو دے امینشا بای دے پدے لانت کیا پدے اور دا جان نم کے چی کم لانت دو جن جہا نم تتلی دی ايه سبب کړه چې دلای او خفف وانو ملاحظه اوس پک باندې کې شي دینالذاب ولا هم ينصرون او نه بعد د ایم انهم ينظرون او نه واحد اعاده مساله توحید پروستو د مسالې دا حالت نو پاګیا د الله رد د شرکو ګوره اعتراضات په پیغمبر یې چې کولنداسرب د دی وږي کول چې مسالې د توحید نبی علیه السلام بیان ولا کده جبرئیل امین اعتراضو په نبی علیه السلام باندې عادی مسالې د وژناو ورنه مخ کې هو ته صادق او امین وي دا رنګ کې بل څه اعتراضو په نبی علیه السلام باندې نو سره بد دی وژناو چې هغه مسالې د توحید ذکر کولا الله وايي مسله تویدو ته بیا کا و الہو کوم الہو او حاج تروا حاج تروا یک حاج تروا استا سو حاج یو دے لا الہ الاہو نشته حاج تروا الہو مگر دک یو الله دے چه نهایت مهربان رحم خویده نهایت مهربان الله اکبر الہو واحد استحقاق د عبادت کلاوه حد دارنگ نفر تعدد مراد نہ پیر تبعیض مراد هیڅ سو کو سره شریک نشته اللہ اکبر او دا دیر لوئے اجیوا آیات شر د شاپور دا ډیر مزیدار حل کړه دي او ای د کی پینځه بشاراته اضافه پہلا حکم سرا یعنی زمونږ الهاله زمونږ الله اکبر بلدا چې د وحدت ذاتي ده معنی د یو رزاقول دا اسانی الهو کوم الهو واحد الله اکبر یو رزاقول وحدت تصرف ته یعنی محکمې د حکومت تقسیم کړي نه دي چې بل چاته په گیر اختیار دي لا اله الا هو دا یې د کړي نو دا ما سن د کنا چې کثرت رحمت ته اشاره کې دارنگ رحمت تبلیغی ته پر احیم کې نو ډیر آسان دی د دیو جنا حدیث کې رازي نبی علی صلاتو والسلام فرمای او الہوکم الہ دا آیات او د سوره آل عمران اول او دومه آیات او الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم د دیوړو کې اسمه اعظم نه د اسم اسم یا اسمه اعظم کې نور الفاظ عمر رضی الله حدیث کې رازي اسمه اعظم دا حدیث اللہم اینی اسألوکا بئنی اشہد انک انت الله لا الہ الا انت الاحد صمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یا بعض دعا کے دعا لفاظ راضی چیز میں عظم دیکھ دے اللہم اینی اسألوکا بئن الحمد لکا لا الہ الا انت وحدك لا شریک لکا الحنان منان بدیو السماوات والارضی عزالجلال والاکرام دیکھ وئی اسمی عظم دے بار کیفو ایتونا دا شیخ دا شافور یو طریقہ وچی دا باغمخ کر دعا نوے او دے سر دعا در حق قبلی کی بیا ایجابت دا دعا کے دا آیتونا دا او دا آل امران دا دیر کار آمد بھی اللہ اکبر وله هوكم الله هو واحدده لا الله الله وال الرحمن الوحم اوه پهبان دلاله توده ممسله تو دوليله د ذکه چې دا ل د لايلدي في ان في خلق السماواي والرضي ب ش په پیداش دامانو کې دا یودلل وال رض او پهمکه کې دا دودلل درمدلل وخت لاافليلي والناري او ب ش بدلي دوه بد لدو د شپو د راې دا شو والف او په ځي ازونو او کښتو کې تجري پهل بهرې چرواني په دریاب کې دا سلورم دلیلو بې ما ينفعونا صدا پینځمو پاس سرا نا پور کوي خلقو تا و ما او او پاس کې چرالي ګل دي الله تعالی مينس سماي د برنا مين ماين صوبو پدې <خصف> فآحیابیل ارزادای اوام دلیلو پس جوانده کی پا غی سراز مکلارا پس دا بنجر توب دا غینا او آتم و بس فی همین کل دابا او آغا چی خوار کرده دی پا مکا که دا هر کس ما سرنا نهم و تصریف ریاهی او پا اڑالو راڑالو دا واگانو که و سحاب یو دوه لري کې لا سم دلیل شوه دا الموسخر داسې و او یا چې تابع کې شوې دا په مابین د اسمانه اوسمکه کې لا آیات په دې ټولو کې اسمانه اوسمکه کې شوا ورځ کې دارنګیا کښتو کې او کښتو کې چې کمشه تجارت هغه مال اوړي شي خلق به फायदा اخلي کل سوفیو فاس اوړي سوک بل ساده ټولو کې دارنګ هغه باران کې وګورا دارنګیا باران سرزمکه ژوندې کېدو کې دوه کې دارنګ آغا تمام زنده سر آغی تاو گورا داننگی آغا آواغانه و آغا سوا وریاز مسخر پا دیر طولو که لا آیاتینا خامخا دلائل د توی دیده پار دا انقوم چه آئی آنقل لری و من الناسی میت تخیزو زجر ده د دلیل نا و او گورای لاخو یاو ده داس مبرحن بالبراهی ده او بیام لا خلکو پدے کہ <clears throat>